A nyolcadik fejezet Isten azonban megemlékezett Noéról, és minden élő lényről, és minden állatról, amik vele voltak a bárkában, szelet küldött a földre, és apadni kezdett a víz. És bezárultak a mélység forrásai, és az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből és visszatért a víz a földről, és 150 nap után apadni kezdett. És a hetedik hónapban, a hónap 17. napján a bárka megnyugodott az Ararát hegyén. A víz pedig visszahúzódott, és apadt egészen a tizedik hónapig. A tizedik hónapban, a hónap első napján Feltűntek a hegyek csúcsai. És amikor eltelt negyven nap, Noé kinyitotta a bárka ablakát, amit készített, és elbocsátott egy hollót. És az elrepült és visszaszállt mindaddig, amíg a víz föl nem száradt a földről. Kibocsátott egy galambot is, hogy lássa, vajon elvonult-e a víz a földszínéről. A galamb mivel nem talált helyet, ahol a lába megnyugodhatott volna, visszatért hozzá a bárkába, mivel még víz állt az egész földön. Kinyújtotta a kezét, megfogta, és bevette a bárkába. Még várt további hét napot, és újra kiengedte a galambot a bárkából. Az pedig este visszatért hozzá, leveles olajágat hozván a csőrében. Noé tehát megértette, hogy eltűnt a víz a földről. Mindazonáltal várt még hét napot, és elbocsátotta a galambot, mely többé nem tért vissza hozzá. Így tehát a 601. esztendőben, az első hónapban, a hónap első napján, fölszáradt a víz a földről. És kinyitotta Noé a bárka tetejét, és íme körülnézett és látta, hogy szikkadt a föld színe. A második hónapban, a hónap huszonhetedik napján, fölszáradt a föld. Isten pedig beszélt Noéhoz, és mondta, Jöjj ki a bárkából, te és a feleséged, a fiaid és fiaidnak feleségei veled együtt. Az összes élőlényeket, melyek nálad vannak minden testből, mind a madarakat, mind a barmokat, és az összes földi csúszómászokat hozt ki magaddal, hogy nyüzsögyenek a földön, és növekedjenek, és sokasodjanak rajta. Kijött tehát Noé és a fiai, a felesége és fiainak feleségei vele együtt. De minden élőlény is. A barmok, a szárnyasok és földi csúszómászók nemük szerint kijöttek a bárkából. Noé pedig oltárt épített az Úrnak, és minden tiszta állatból és tiszta madárból égő áldozatot mutatott be az oltáron. És megérezte az Úr a kellemes illatot, és így beszélt az Úr a szívéhez, Többé nem átkozom meg a földet az emberek miatt, mert az emberi szív gondolata rosszra hajló ifjúságától fogva. Ezután tehát nem verek meg minden élő lényt, ahogyan megtettem. Amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.